Bismillah rrahman rrahim Elhamdu lillahi rabbil alameen Wassalatu wassalamu ala ashrafi l'anbiya i wal mursaleen Nabiina wa habibina wa kuret u'yoonina Muhammad ibn Abdillah Alayhi min Allahi afdalu assalati Wa azka attaslima wa ala alihi wa ashabihi Wa man taba'ahu bi ihsanihi wa bi sunnatihi Illa yawmiddin Allahummaghfir lana dhunubana wastul lana uyubana wadkhilna aljannata ya wahid ya qahhar. Falënderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falënderojmë për çdo ndihmë dhe falje kërkojmë. Të nderuar vëllezër musliman, siç kemi, kemi thonë në dersin e kaluam dhe kemi thënë se qëllimi final i muslimanit me të gjitha veprat që i bën jetën që e kalon është që të ruhet, të mbrohet prej zjarrit të xhehenamit dhe ta fitoj gjennetin e Allahut Azza wa Jell. Dhe tham se fitoria më, më dhe, e madhe e muslimanit, unë këtë jetë është të shpëtoj prej zjarrit të xhehenamit dhe të hyj në gjennetin e Allahut Azza wa Jell. Artu juresat Allahu Azza wa Jell në suratul Imran, "Faman zuhziha an-nar wa udkhil al-jannata faqad fë faaz." Ai theli ka shpetuar prejzjarë gjehnamit dhe e ka fitua gjennetin Allahot a i ka fitua fitore në modhe uhum? prej qërshtjev ma më në nësi prej qërshtjev ma më dhe shtore unë jetën e njerijut është që njeriju ti msoj dhe ti di gjërat, veprat me të cilat e fiton gjennetin Allahot e zëvëgjel dhe ruet prejzjarë gjehnamit për këtë në hadithin të cilin e kanë zirë Ibni Maja dhe Imam Ahmeti Edhe ka thonë që e khalbanin që kërbashko në rrugë të këti hadithit Në nërval Galil ka unë kërbashko në rrugë të këti hadithit Ka unë bëtë hadithi Hasen, hadithi mirë Fepe nga mberi a.s. kure pyet madhi I thëtja rësullë Allah Akhë birni bi amelin ju jo dhe khele unë ilë gjennete O ju ba idoni anin nërë Thët o i dërguari Allahot Ka zonë thët një vejë për një gjë E cila më shtin në gjennet edhe m oll zon mi xërat mësimi xërat të cilat në shtëpinë në xhennet dhe mbrojnë prej zjarrit të xehnemit atëherë pejgamberi alayhi salatu vesselam përse mbi për djegj um për mjavon për djegjen ia lavdroi pyetjen e tina ia lavdroi kërkimin e diturisë tina dhe çka i tha la ka selta an azim Gjepyhet për një çështje më madhështore. Doon, ruajtja prej zjarrit xhehenamit dhe hyjmia në xhenetin Allahu Teazza uxhal është për një çështje më madhështore unë jetën e njeriu. Ne vefolim për një gjë, për gjëra me të cilën njeriu nëse e ruan e fiton xhenetin Allahu Teazza uxhal dhe ruhet prej zjarrit xhehenamit dhe ai ka organizim të till, ndërsa sot do të flasim për një gjë tjetër, me të cilën që nëse njeriu e ruan atë dhe ta fitoj gjennetin Allah të zëvjel dhe do tjetë i ruajtur, do tjetë i mbrojtur për i gjahnami të Allahut dhe ajo është gjuha të foljurit të ndëruar blëzër gjuha, shere, isoj të kësijat që pasojnë për shkak të foljurit me të, janë të shumëta mirë po edhe të mirë dhe do bidë që i fiton njeriu me gjuha në tina gjithashtu janë të shumëta dhe të pa nëmërta të, të ndëruar blëzër, transmiton Sehel i Prej, pe nga mberi të alejhi s-salatu wa s-salam Në hadithin të cilën e kanë zirë Bukhari ju dhe muslimi Thet, pe nga mberi të alejhi s-salatu wa s-salam Ndë gjënën me shka fiton njeri ju gjennetin Thet, men adhman ali Me bejne lihjejhi O rijjlejhi Adhman të lehu l-gjenne Alejkum s-salam Thet, aji cilin ma siguran mua A të qka konë mes në ofla tina Gjithësht, ma siguran mua Gjuhen e tina Nuk flet me gjuhen e tina Për Dhe ma siguron mua atë qka E koan mes konve të të tina Dhe onë orgonjë në orgon tajtë Ja siguronjë të të të tina dhe gjenë netin Gjithashtu? Transmetër e buhurera në hadith në të sinë e kanë të zirë tërmidhiju dhe ka po sahishe e khalpani Se pe nga mberë a.s.s. ka thonë Me nënë wakkahu Allahu sharrë ma bejnë e lihjejhi Vo ma bejnë e rritlejhi Dekhële lë gjenne A i cili e karuajt gjuhën e tina E karuajt Allahu Azzau Gjell Ja ka munësua Allahu Azzau Gjell që të ruhët prej shohërrit të gjuhës Dhe shërrit të organit Allah Allahu Azzau Gjell do të ashtin gjennet Allahu Ekber Kitor e madhe Gjithashtu, vëzër të dashur, mësëruajtja, mësëruajtja e gjuhës është shkak Prej shkachev që të ndalon ty, edhe nëse i ke veprat e mira, të ndalon ty hyrje në gjennet Ndë që një vëzër të dashur, ndy nga hadithet të parin e transmiton të në midhiju Prej enesit radiallahu anhu, dhe të ka vdek një bur, prej sahabve Nkone për nga mberit alehi selatu o selom Edhe një mlet njerëzit Edhe po e këshyri, në pejvizon shtyra Pejqet shtyra dritë Se habibin nga mberet a lehi sallatu wa sallam Edhe njerëzit Po habiten prej bukuristina dhe posohin I lumi kë për veti për hajri kohët gjennete Pejsojn për hajri kohët gjennete Se të pe nga mberet a lehi sallatu wa sallam Se të uva ma ju dirikum La allahu kana jetakallemo bima la ja'nih Thet, po kupe dini se se jeponi për haxhenetin, se a e dini që bo vakia ku ka qen prej atyr që ka folme ato që ka skorë do bi prisoj, ka folme ato që ka skorë ncitaj, doon folja, në atë që ka skorë nci, edhe pse ka qen sahabi pejgamberi taleh sallallahu alaihi wasallam e ka po gjithë këtë vlerë te Allahu azza wajel bëhet shkak djuga që më ndalua për hyjjes në xhennet Allahu azza wajel na ruaj. Gjithashtu transmeton Ibn Abi Dunya un kitab us-Sunn Në hën librin e tina që e ka qujtë heshtja Apo mustepollrit Ka qenë një thmi, një gjallësh Për gjallëshve të ensar dhe Shokve të pengamberi të alejhi sëratu o sërom Mik pricot pengamberi të alejhi sëratu o sërom Ka dhek unë luftën e uhudit Unë beteje në uhudit Thet është drashe hit Thet dhe ka orë nëna e tina Edhe pjafshinë Thet piftyres tina dhe unë Qikara uronë tuk Edhe Kull për e këqyër një guri, e kishë pas lirë të më barkun e tina prej uriz, mërë në mëmen, me sahabi për nga mberë të alehi sëratu oselam, u vratë të luftu e me për nga mberë në alehi sëratu oselam, u vratë të luftu e me për nga mberë në alehi sëratu oselam, nuk ka pas që ka më hangërë, e ka shtërmu e barkun e tina me guri, ju e dini plet që janë matë vjetër, kër ju nëntu e shumë, kanë qënë në përara, e ju ka Ndësaj që ka mokë, e ka morë edhe kalizh gurin barkë, prej urisë, se s'ka posë vakë më pritë, të luftuën vetej në hudit, edhe në këtë gjendje karo, ka vdekë, edhe po shkon në në tina, edhe pja shplën, pja hez dhe unë piftyrës, edhe për i setë henin e leke jabu në i e bilgjenne, për hajtë këftë, ty o birë jam gjenneti, edhe njëm për nga mbera lehisë rathuësërëm. Edhe jaset fjollen e porë, që shka orë n Leallahu kene jet e kelle mu bimela yani. Thet kupet jenë, thet bova kia i thet ka fol Me ato qka si ka dhujet për më fol Edhe u bohet qka kjo që ja ndalën hymje në gjennet Edhe pse shahed Edhe pse sh sahabi pengambert Edhe pse ka vdekur i uritur Të luftua për me ngrit që janën Allahut Azzawaj Gjuha po boj ka sebeb Por me ndalue atina që tin Unë gjennetin e Allahut Azzawaj Po, lozër të dashur Gjithashtu gjuha është shkak prej shkallës kryesore kë që shkakton që shkakton hyrjen e njerëzit në jehenam Allahu na ruaj prej tij na E përmendëm hadithin të cilën e transmiton i Blimaqa dhe Tërmivio dhe Ima Mahmeti Që e ka bost të ahinshe i kalpanje të përkina përmend në hadithin edhe Unë desën e kaluhim E kam vetë për nga mbejrë në lehi sëratu vësërëm Me ekëther u me ju të khilun nëse e nërë Ka unë cilat sen, qka ishti njerëzit matë shumë të unë zjarën e gjëhënamit Qka bëhet qka që njerëzit më hinë zjarën e gjëhënamit Që u ka thonë për Goja, e para, gjoqirë, shkaktën të foljë, gjuha e njerë jutë O shkaktë që njerëzit të hinë në zjarën e gjëhnamit Gjithashtu, transmitonë Sufjan, Ibni Abdillah e Thakafio Radiallahu anhu, unë hadithin të cilin e kanëzirë tërmidhio Edhe e kabo sahinë shë e kalbani Fëtë, kë sahabi fët, i ndershëm fëtë i thashë për nga mberë të lehi sëllatu wa sëllam Ma ahu afu ma të khafu alejje Për qëka fitur të është për mua mas shumëti Qëka tutë është mas shumëti që i bohat Qëka të më hi unë në gjëhnemi në Allah të zë vë gjellë Dhe musë me fitur të gjënetinë Allah të zë vë gjellë Që i ka thonë për nga në bërra i së romë Eka dhe billisenin e fësihi Vë kole hedhe Dhe të ka për gjuhen e vetë Dhe të mas shumëti që i pëtut në që i tiki më hi në gjëhnem Që i tut në që i bohat që ka këtar që i t Gjova zërtë do rriqet e gjuhës jonte mëlloja. Edhe pse neve i shohum të votra, folum për çdo ditë. Ë, mbra në ditës me qindra dhe mijëra fjalë folum, ndoshta ko për tyllet që janë kufër me Allahun Azza wa Jel, që të cesin prej dinit, ko për tyllet që janë harame, gjunahet mëlloja që e shkaktojnë hidhrimin Allahut Azza wa Jel, ko për tyllet që janë gjëra që nuk na bojnë neve të pi dhe na na humbin fitimin e shpërblimit, ndan se mapo dhikur folum fjalë të kota. Përket dhe zërte doshur njerëzit habiten Menojë të ma folë, skorën si që ka folë une Dhe kështu një habite dhe disa prisa have Të pe nga mberit a lehi së ratu o sëlam Në hadisin që e përmena në fillim që e ka transmitua Moadhe radiallahu anhu Thetë e këmve i ka thonë pe nga mberit a lehi së ratu o sëlam Kuf a lehi ke hadha Ruë e gjuhën Thë të thashë e ja, rësullë Allah A inna ale muachidhune bimane te kelle mu bih A kam në lagaritë allohu edhe me që ato që a folu me gjuha të ona I thapi nga mbire a.s.a. Thë kulet ka um mu ke jamu adhë I hupsh mu zhjep në me ju të hupsh Thët, ua helje kubbun nase alen nari illa hasaidu elsinët i him Në riva itin tjetër helje kubbun nase fin nari ala ujuhim illa hasaidu elsinët i him Thet, a bohët shkak, di shkak të to muat pëjthet për nga mberat se së të sërom Që njerëzit gjuhën zjarën e gjëhnamit me ftyrat e tynev Me ftyrat e tynev ka onrë vajithin Ema Mahmedi të të me ftyrat e tynev u gjuhën zjarën e gjëhnamit Por përse ajo qëka e kanë kur, ajo qëka e kanë bo Ajo qëka e u ka shkaktua gjuha Gjuha shkaktarë që ta fitash Që të ndëshkohësh me gjëhnamit Allahot Azza o gjel, Allahot në ruhet për i tina Që Ato cilat ish ka këton gjuva Janë të shumë ta Që shë përmena në hadithin tjetër Në hadithin të cilin e kanë zirë Bukhari ju edhe muslimi Këtë transmitim të cilin do të cekum është pjesë e hadithit hadithi apo e tekstit të cilin e ka të cek Ima muslimi unë sahiju në tina Se pengamberi a.s.s. ka thon In në l'abde le jete kellemu bil kelimeti Min zahat i la La ju l'kabi ha balen jo huibëha në narë e jehennëm dol që njeriu dol që njeriu ta fol një fjalë vetë një fjalë me gjuhën e tijna edhe hes nuk e din çka ka thon hes nuk e din çka ka thon edhe boh çka tort çajë fjalë që të hidhrohet Allahu azza u xhel për çajë fjalës tona që e ke fol dhe gjuhën zjarrin e jehennëm Të është unë zjarën e gjëhnamit Për gjithmonë, Allah Azzawajel në luft neve edhe juve Prej zjarët të gjëhnamit Gjithashtu, lëzër të dashur Neve shkurtimish do t'i cekum Disa loje që mund t'i flet njerë ju që jënë të radhitra, i kanë radhitur djetartë, sikur se i ka radhit, i mëmë nevojhën libri në tina e ledhkartë, gjithashtu, e ka bodhën libri në tina, shekhu i njohur, beker e buzejdi, libri në tina e fadhul menhije, edhe ko shumë prej se lefe, sikur se i bënje e bitë dënje, sikur se... E imam metapariu që kanë shkruajt libra për rujtjen e djuhës dhe i kanë përmend çka mund të bën njeriu. Djunahet çka mund t'i bën njeriu me djuhën e tina. Pika e parë, çka mund të bën, bën njeriu prej djunahet, më të vëllaja që është njeriu me djuhën e tina mund të më bësh shirk. Mund më bësh shirk. Shirk doon me shoqërua Allahu ta azzehual un ibadetin e tina diçka që s'meriton. Sikur për shembull, ty është borë e njohur, domthonë prej fjalë që që janë shirk. Që janë shirk dhe betuorit në dikon tjetër, por pos në Allahun Azzehual. Dhe kjo diëtor kanë vonë se është shirki vësor, po me vërtetë është shirki vësor. Po ti, nëse bën mbi, edhe kur të është mëpubën mes kryes babes tën që shbojnë udhë bila njerëzit, edhe në mes Allahut Azzehual, nëse bën për Allahun, mund të më mëburrajsh, ma por nonën nuk bën rrashëm mbi, nuk e bën kryet e nonës tona për rrashëm, kjo është shirki i madh vllazni. Vëllohi kjo është shirkë i madhë Sepse ti e madhërën dikën tjetër Ma shumë se so allonë dhe bënë shirkë të madhë Të e folë një fjallë me gjuhë Nështë ati nuk e dinë Në që në herën ditje të tuë Pasha filonin Pasha besën Pasha to dhe pasha këto Vëllohin me që atë fjallë E hidhronë Allahun Azogjel Dhe që e fjallë bohët shkak Që ti t'hidhesh unë zjarën e gjahenamit Allahun Azogjel në rujtë Së të cilat, prej gjerat të cilat ishkakton gjuha, është të talërët me dinë në Allahu të zëvë gjellë. Dikush, mund më bo hajgare, fol fjallë, të cilat janë të talërët me dinë në Allahu të zëvë gjellë, të talërët e përshamull me Allahum, ose të dërgum të tina, librinë Allahut me dinë në fejë në Allahu të zëvë gjellë, dhe me këtë fjallë, e merë hidriminë Allahu të zëvë gjellë, e shkaktonë hidriminë Allahu të zëvë gjellë, dhe Po më lëzër të dashur, unë betein e të bukut, njona prej beteja unë matë shtjera, që ka qenë kone për nga mberë të lehisër ato o sëram, e dini grupin e njohër të aty në njerëve të cilet përfjarë të cilet i kanë folë. Ka fonë s'kina po ma barë të majë, sëso për nga mberë alësër ato o sëram, edhe shok të tina, i kanë thonë që shtu, ka zbritë Allahu Azza u e gjellë, për ta a jetën kur anore. Unë kurandë dhe ja u ka putë qartë njerë dhe sa ta me këtë të fjallë kanë bukufer. O le in se eltehum lejekulenna innë me kunëna në kudu anë l'abë. Thetë me i vetë ata, se më ne bojsh i hajgore me pingën berën dhe shokët e tina? Thetë kanë thomë, por na veç kina dorshë, më ka përcye kuhë edhe më luëjtë, më keshë edhe më luëjtë. Thetë nga që i thetë Allahë të u gjellë, kull e billahi wa ajatihi wa rusullihi wa rusullihi kun të më të stëhzi unë, Se të dujësët, a me Allahun, me argumentet, a jetet Allahot, me kur onë Allahot përbëni hajvarë, le ta të dherunë, dhe që ne. Sa abit për nga mberë, ka lisë romë donë shejësu pesë gambëta al-islam kanë lietuar me ta kanë buj ibadete u ndalun betejën prej betejës më të vështirë që ka qenë betejën e bukut ka qenë një kohë më të nxehtë kur ka qenë betejat e bukut gjithë këto vepra të mira edhe e kanë folni fjalë edhe ka zbrit Allahu azza wa jalla dhe u ka thonë kul la ta ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum fet musa arsu tani të keni po kofër me çat fjalë që e keni fol pasi keni qenë mu'mina pasi kishni qenë besimtarë inni vukafira Qartë të thonë Allah, vgjellë, me një fjallë që e kam folë, i kam prish veprat e tyre krejtë. Me një fjallë që e kam folë, i kam prish veprat e tyre. Gjithashtu, prej gjera vdo unë të cilat... Jënë të njohra në për njerë të cilat qesin prejdinit Me fol një fjallë nëse e shonë në audhu bila Allahun Qësh jënë të fjallë të njohra Vë Allahin këto jënë mesin Keni pas rrasin në dëgjënë edhe une edhe ju Dhe hun kemi pas rrasin në dëgjënë fjallë Qështë të, të shonë në Allahun Ose e shonë në në nënqmojnë për nga mberë në lehi së ratu e së rom Sikurse fjallë a me i thonë për nga mberë të ares rom Vengon berna le instalato Strom apo shprehjet që i portolin dhe bojëngore me ajetet, me ajetet kuranorë, si siç e dini donon në shpes e përmend don ku aluhudhu birab binas don they stoin fjalë tëra, nuk po diu ndonë spomui me shpreha të fjalë sikurse thoin tepsinë rosi dhe deri në fund. Kto janë kufër, ciesin prej tinit, vallahin krit veprat të tua ti prishin. Pashallon që është mbi shtatcie. Vallahin nëse ti të nat bën i bën ibadet Allahut të të, të gjelë, dhe folni të fjalë e shkakton hidhrimin Allahut të të prish veprat të tua. Gjithashtu, prej gjërave të cilat mund të shkakton njeriu me gjuhën e tij nat, u alejkum selam urehullahu wabarakatuh. Prej gjërave të cilat mund të shkakton njeriu me gjuhën e tij nat është gibeti apo porgoimi, me impon njerëzit për gojë. Kjo është gjunaht prej gjinohave të mëhaya. Gjinoh prej gjinohave të mëha, e cila po shkak, që ti të hysh në xhehenam. Allahu ta zehojë Allahu ta zehojë në rrit pritina. Gjithashtu, prej gjërave të cilat mund të flet njeriu me gjuhën e tij nat është barti afjalve. Ja Botja fjalëve. Më thon, Filoni ka thon çshtoj valla për ty, shkon i Kallzionit. Shkon andon çka po thot Filoni? Valla çshtoj po thot Filoni për ty, kështu, kështu, kështu, kështu. Kjo është gjuna për gjinovave të mëoya, e cila e shkakton hidhrimin Allahut azza wajel. Allahu azza wajel naqut për këtë. Gjithashtu, prej gjinovave të cilat mund t'i bëj njeriu me gojën e tina është nënçmimimi i njerëzve. Me i nënqmua njerëzit Sikur se e dini hadithin e ajshës Që i ka thonë aso i gruës hon, I ka thonë së so e vasër të koka I ka honë pengamber e alis, së rëmë I ka honë pengamber e së rëmë Vëllohen, sikur që kjo fjallë të shgjojtë në deti I kishtë trubullu e ujrat e detit Qa që mada që është një fjallë që e këfolë I ka honë së so e vasër të koka Atëherë vëzër të dashur Gjerat e cirat mund i e tina, të i bëjnë njer të kthiyat, të cilat mund t'i bëjnë njeriu me gjuhën e tij, të ka kanë të shumta Allahu Azza wa Jalla na bospritë në çë e ka përmendur ona pejgamberi Alayhis salam në hadithin që t'sekum maharet, në hadithin e Tirmidhiut që e ka thuar Sahihje e Elbanit, që ka thon pejgamberi Alayhis salam me waqahu Allahu, qsherrma me ma baina lihiyeh adkhalahu aljannah. Kush që ka, ka ruajt Allahu Azza wa Jalla për sherrrit gohës, ka mohinjë net, Allahu Azza wa Jalla na bospritë në çë na luon për sherrrit të gohës lozërt të dashur. Atëh dikush prej neve lozërt të dashur mund më të pëllit dhe thëtë rëziket e gjuhës qenë kanë të shumë ta rëziket e gjuhës të ko kanë të mloja atër hoqë të ti si ndersin e kalumë se të fole edhe kalzo që rëziket e organë në gjenitalion të mloja dhe kalzovën fund se shpetimi piksoj është martes o së arqerimi atër të qysh me ruajt na qysh më pështu e pej të këshia të gjuhës shpetimi prej të këshia të gjuhës është shumë lehte. Ka transmitua Bukhariva dhe Muslimi Se pengambera lehi sërratu vë sërram ka thonë Dë gjërë në qysh me eru i gjuhën tëone Men kene juqminu billahi Oll jaumil akher Feljekull khajren Eula jasmat Kushe e beson Allah Jall, Edhe dite në funit Ose let flet khajr Ose let hesht krejt Kur të falsh Par ose të falsh me ndohë Që nga thojnë të rëtëri her Por me qit një herë Mendo, që të fjallë që i për e foli une, azogjel, a është i knaqër Allah Azogel, a marrë shpër blimë të Allah Azogel, apo të ndëshkim. Mendo, parëse më folë. Por këtë ka thonë, imam El Hasani ka thonë se për që ta Allah Azogel ti ka thonë dy vesh, edhe një goj, me dy vesh në gënë shumë. Ndërsa, në e një goj, por më folë, ma pak të soqë në gënë. Dëhonë, ruëtja e gjuhës shpëtimi prej zjarrit të xhehenamit kur e kanë pyetur pejgamberin e Allahu selam dhe i kanë thonë men najatu ya ja, rasul allah un hadithin te cilin e ka transmetuar taberiu edhe ka thonë Ismail sheh Ismail muqaddam porke ta dhisë saneti i tij i mirë ka thonë pejgamberi alayhi salatu was salam kur e kanë pyet men najah çysh shpëtuohet prej zjarrit të xhehenamit çysh mo huajt prej zjarrit të xhehenamit ka thon pejgamberi alayhi salatu was salam ka thon men samata najah Ai cili ka hejest, ai cili nuk fol për ato çka s'i bën dëbi, ka shpëtuar prej zjorrit të djhehnemit Allahu azza wajel na bo prityre. Para se të më fol, dije, ashtu siç u shkatham Allahu azza wajel kur'an, ma yalfidhu min qulin illa ladayhi raqib atid. Nuk bën vakia njerëri me asnjë shpënje, me li shkrojnë më thon Nuk bënë vakia me qitë për egojstina Për posë se të ajën Shkruosit të cilët jemë prezent Kur nuk ndohen Ato që të shkuen fjallët e të ju So që i transmitohet Se imam Ahmeti Rahimehullah Unë kur I ka orënë momentet e vdekjes I ka bo E ne e ni ju thujnë arabisht Apo më, më bo oh, oh, oh. Edhe i ka shkuen një shoki veti Edhe i ka thonë Kam dhe gjuhe prej djetarve Që kanë thonë që edhe qëtu Nënit, qëtu e, Ohet që i bën njeri jo prej Dhinët e vtelashës dhekjes Që i bën, i shkruin qëtu me lajket Që janë rëtheje I kanale edhe këto i mamahmetin Edhe këto që s'ko qare, i qëtë njeri prej zorit Jo prej qefit A ne, mës të ndalim gjuhat Mës të arruina vetën tonë me gjuhat tëna Gjithashtu, të dashru lëzër Thetë Abdullah ibn Mesudi Thet Nuk ka diçka në bot Unë bot, s'ka diçka Qe ka nevojnë me mojtë ma shumë burg Thetë se së so gjuha Nuk ka diçka në bot Me nevojshme Se së so gjuha me burgosë Gjësishë mus me ilonë më folë Para se më folë, me marë dhe me lëgaritë Se qka ke folë Gjithashtu, thetë muadhe radiallahu anhu Sahbipin nga mberë dalej Dheri sa so mus të falqë Dhe të i e shpetuëm Dhe që së së folë Kë shpetuëm Dhe të ose ka më të shkruëm për ty Ose këndre të i Ose ka më të shkruëm qatë fjallë me ty Që me qitë fjallë ki më hiën gjennetin Allahut Azzawajgel Ose qa e fjallë ka më ubu shkak Më hiën gjennamin Allahut Azzawajgel Allahut në bëhë për i banorë gjennetit Dhe në rujtë prej zjarët të gjennamit Gjithashtu Transmetonë Mukallit ibnil Hussein Thet i ko ma shumë kë, Ngo në këtë djetarë Djetarë për i djetarëve të mlajtë se lefit Thet i ko ma shumë se 50 vite Ma shumë se 50 vite Në me vetë vetë në tune Ako një ditë Ako 50 minuta në mrena një ditës Thet ma shumë se 50 vite i ko Që nuk këmë um ka po aki Më tholë njëherë Edhe mi ro pishmë më pëse këmë tholë 50 vite i ka që su më ka bova ki më foli njëherë e me i rapi shmanë pse fola më nga pse fola më një më mështë kësha foli 50 vite atër të ndalën a unë të veti vetës në teme ti, aj, të të ndalën dhe të apyut vetën e tina se të amë ka bova ki muve një shprejhje që e kumë qitë për i goje me e lovarit se une për të mujë më më, më mërën të shkim une me këtë shprejhje mujë me fitua hidrimin Allah të zogjej Apo, a ka bo vakia kur thujsh Subhan Allahi wa bihan dihi Se, nëhon, problemi është Lidhjet e zemrës Me ato që ka e shprihim A na ka bo vakia nëherë Më thonë, subhan Allahi wa bihan dihi Kur thujna Më thonë, a, me qitë fjallë une Kjo fjallë është shumeron pëshore në Allah Me kitë fjallë une Ndërtoj pëmë Fitoj kitë se vopë edhe kitë se vopë E fitoj dashni në Allah ja, Shperbojna gjithë ditën Buakia bu dikush bënd ma shumë se një që nëherë Ma shumë se një mjerë I përmend dhe kretë Allah të zëvë gjellë Po se më nga gafil Ka harrua me, me kujtua gjennetin E Allah të zëvë gjellë Allah të zëvë gjellë në rujt prej, prej atynev të cilat e harruin gjennetin Për këtë blëzër të dashur Edhe njëherë duhe me përmend Një përndledhjet për gjithshmet të temes Dhe u thëmë Prej i gjëravë të cilat e shkaktojn e shkaktojnë hidhrimin e Allahut azza wajal. Bën shkak që të thësh ti dhe unë, ti e nën djehna me Allahut azza wajal. Edhe pse kemi apo vepra shumë të mira, kemi apo shumë vepra të mira në tonjo, bëhet shkak që të na i fring këto vepra të pra mira, çysh e po? Aty në sahabe janë kaq sh... janë kafshish sahabëkun, aty në fshehida janë kafshish e dhlukun, janë kafshish e dhlukun kush? Gjuha vllazni. Gjuha e ajo po. Gjuha të koka shumë rrezishme por qet nuk na mbetet neve tjetër por pse para se para se të shprehemi para se të folmi të mendojna çka po folum ne Men, mendojna çka po folum ta edukojna veten tonë ta mësojna veten tonë ashtu siç o transmetuoi prej dietarëve të selefit ka prej tyre që ka thon 12 vjet 12 vjet rreth prej neve që ka shkuar 12 vjet domthon në shkollë domon Për me bot taksi do Për me mësua një, një dekt veçant Në shkodë fillore Dë onë specializime më bo Rolë një kur që mëson 12 vite Thojnë se dhe 12 vite e kum edukua Gjuhën teme E kum edukua 12 vite Edhe s'ku mujt me mujt Këpri djetarve të cëleve që kanë thonë E kumësua kërë onën edhe këjtë hadithet E për nga mbetë e lesë dhe stromë Që jam kanë arritë Nuk më ka ardë mazër se sot Me eru i gjuhën teme Nukun ka artë ma zërtë se sa me ruaj gjuën teme Atëher vëzër të dashër Ti ruaj na gjuha tona Të kena kujdetë që ka po flasën me të Se nuk ka shpetim për i gjehnemi të allatë Por pos nëse e ruaj na gjuën Ruaj një gjuha të uja O musliman ruaj një gjuha të uja Nëse dënë ti ruaj një vej pra të uja Namaz e të uja Argjerime të uja Atëher ruaj një gjuha të uja Se përse gjuha juve është Ajo e cila? Ajo e cila mund të shkaktoj Gjehna min Allahot Azzel Apo nëse e ruhen atë dhe e shfrudzën Atë të kutë ka thonë Allahot Azzel Dhe i dirgumi tina e fiton me të gjennetin E Allahot Azzel Ishte kje e tëra që ka e thamë E lusë me Allahot Azzel Ma më falë muë edhe juve Edhe krejt muslimantë El lutme Allahuna azwajal, ashtu qysh na ka bashkuar në këtë mëjles, ne ka mësuar me më mësuar veprat të cilat na shtin gjenet dhe na ruajnë prej dëshor xhehenamit, se t'na mësoni dhe t'na bashkojnë neve me pejgamberin alayhi sallatu wasallam gjenet e natina firdavs. El lutme Allahuna azwajal, çemusna bon haram me, me pa fytyrën e tina të ndritshme, na dit kur shumë njerëz nuk ju mësohet me pa fytyrën e Allahut azwajal. El lutme Allahuna azwajal, të gjithë ata musliman, të cilët luftojnë për me ngrit fialën lë Lahe illallah Kontribuin për me ngrit fjallën la Lahe illallah Ka do që janë prej lindjes e në përëndim Që Allahu azze u gjelë pëti një mëj Armisht e ty një pëti shkatëroj Allah Azzawajll e lusmi që musliman kajdo që janë tja u bashkoj fjallë të tyre, tja u pormirsoj që janë tjene tjenev. Allah Azzawajll në mund soft që të praktikojmë ata qëka e folim, ishte kja e tëra qëka e thash. E kulu kauli hadha, u astaghfirullaha li valakum, u lisair il mu'mininat min kulli dhëmbim, fastaghfiruhu inna hu hu al gafur rahim.